Софія узялася допомагати Вікторії. «Віто, нас буде четверо? Чи прийде іще взвод голодних солдатів?» «Нічого, нічого. Побачиш, як оці двоє голодних чоловіків і без солдатів зметуть усе без сліду». І справді, не встигли сісти до столу, як через кілька хвилин на скатертині мало що залишилося – Пообідавши, усі четверо розляглися на сонечку, аби сальце зав'язувалося. Софії довелося лягти на ковдру поруч із Віталієм Олексійовичем, бо іншого місця не було. А до романтичного лежання на траві вона не дуже надавалася. Отак, близько одне від одного, не можна було лежати мовчки. Віталій Олексійович розпочав першим. Софія Андріївна, чи давно ви тут мешкаєте? Два роки. Закінчила медінститут Тернополі і одразу сюди. А ви? Та я. Видно було, що він неохоче згадує про своє. Я кілька тижнів тому приїхав. «Поки що влаштовуюся в гуртожитку». «В гуртожитку?» «І з сім'єю», – подивувалася Софія. Але, видно, бовкнула зайве, бо Вікторія перебила її. «Софія, ти б краще нам заграла чи заспівала?» «Привезла гітару, то покажи, що вмієш». Софія узяла до рук інструмент, з яким не розлучалася останні місяці – а що заспівати? Що хочеш, та й співай. Тільки про кохання. Софія пройшлася пальцями по струнах. Перше, що зринуло у пам'яті, була та сама пісня, з якою все й почалося. Не залишай. Тихий голос виплітав візерунки мелодії. Звуки, наче принишлі пташки, сідали нотами навіти навколишніх дерев. Дзвінкими камінцями падали на плесо срібного озера. Прозорою росою вкривали спалену сонцем траву. Я ніколи не чув цієї пісні. По хвилі мовчання розтолив губи Віталій Олексійович. Такі проникливі слова. «Звідки ви її знаєте?» «Ні, звідки. Сама написала. І слова?» «І слова, звісно. Дуже зворушливо. Розмова почала набувати особистого характеру. Василь і Вікторія, перезирнувшись, підвелися і хотіли податися до лісу, аби залишити їх у двох». Але Софія, збагнувши, що хитра вітка замислила цю поїздку, щоб познайомити її з Віталієм Олексійовичем, це ж впадало у вічі, завела веселих студентських пісень. І на святі дружно почали підспівувати. Потім гітару взяв Віталій Олексійович. Він був дуже вправним гітаристом, мав приємний низький голос і співав російські романси, Пісні Висоцького, ще якісь гарні ліричні мелодії, знайомі і незнайомі Софії. «Який чудовий день!» – замріяно прошепотіла Вікторія, коли сонце почало хилитися до вечора. «Що за інструмент гітара?» От раніше виїхали на природу. Поїли, попили, попили, поїли, анекдоти потравили і усі розваги. А сьогодні стільки вражень. Віталію Олексійовичу, ви справжній артист. Не перебільшуйте, Віто, граю як усі. А от ваші пісні, Софія Андріївна, я маю на увазі власні. Дуже цікаві, але занадто сумні. Не залишайте цю справу, пошіть, співайте. А кому я їх співатиму?